– каржилася Юлька. – Хвиля спокою тільки, як спить. На щастя, очікувана хвиля настала швидко. Маленький землетрус-ураган-цунамі улігся на бочок поруч із стомленим за день катаклізмів татком. Коліжанки підняли філіжанки з кавою. «Сьогодні з мене, Юлько, шампанське – дістала з пакета пляшку». І цукерки, і печиво, і банани-ананаси. Гуляємо. Софія, ти банк обікрала? І ти тієї ж. Моя родинонька теж засумнівалася у легальності моїх нових надбань. Може, хтось і пограбував банк, але не я. Знову з'явився твій бос. Софія тримала Юльку в курсі події «Подай по телефону». Присмачена солодощами і кавою потекла розмова. Роксоляна розповідала про подвиги свого султана, не забуваючи при тому прикрасити й власну роль у подіях. Особливо Юльку вразила оповідь про історію кохання, про танець Ігоря, Надій і Лілі. Вони що? Зовсім не люди. Нічого святого. А ти не припускаєш що це чоловік звелів їй перевірити відданість підлеглого. Не думаю, Юлько. Він сам злякався, коли побачив, яким чином Борис розрядив обстановку і вивів із крутного становища Надю. Розуміє, напевно, що такі фокуси просто так не минають». Якщо людина, в принципі, здатна на подібний вчинок, нехай у танці, наприклад, потім від неї можна того ж чекати і в роботі. Хіба не так? Тим паче, що ми одразу пішли, і бос дихав таким холодом, мов холодильник Норд. Коли шампанське трохи вдарило у голови і розв'язало найпотаємніші теми, і Юлька тихенько спитала. «Слухай, Софіє». А у вас щось уже було? Який він у ліжку? Вік, знаєш, робота. І покрутила головою, мало на що добре сподіваючись. Софія зітхнула. Юлечко, все добре, на сто відсотків буває тільки у казках. Не він один. Багато хто із бізнесових людей має ті самі проблеми. Знаєш, а мене це... Не дуже прикро вражає. Тільки не розповідай мені, що ти байдужа до сексу. Знаю, знаю. Я не до сексу взагалі байдужа, а до. Юлька співчутливо поглянула поверх Келиха із шампанським своїми світло сірими, майже як вореста очима. Згадуєш про нього? Згадую, звичайно. Поїхав і ніби серце із собою забрав. Як ти гадаєш, Софія, може він іще повернеться? Орест, не тішмо себе марно, подруженько. Чого йому повертатися? Там він оперує, має сім'ю, гроші. Хто у здоровому розумі приїде з Лондона сюди у наше безправ'я і безглуздя? Він же не тарілки в барі миє. Працює лікарем. Мені галочка розповідала. Чудово влаштувався. Але ж він згадує про тебе. А он книжку попросив. Це смішно, Юлько. Книжка, вірші. Так, задля цікавості. Може, задля доброго спомину. Стільки років минуло. Навіть... Найбільше кохання має двох сильних ворогів – простір і час. Гаразд, не я три душу, але й краще. Шампанське просто чудове. Канапку, цукерочку, а костюмчик на тобі просто відпад. За здоров'я боса, хай живе довго і любить тебе. Юлько ти знову за своє. Я ж тобі пояснюю, це робота така, розважати гостей. Вітриною я працюю, як модель.